«Своїм життям», – подумав я. І все-таки позалужний ще тримається. Ось він затулив обличчя руками і заплакав. «Я ж свій! Ось, із табору Заксонхаузен, підпільники Берліна передали мені цей документ він поквапливо розсібати фупайку і щось діставати тремтячою рукою. Ось! Нарешті дістав блокнотик. Автор цих віршів перерізав шматком скласені вени. Тут уся правда про констабір його наглядачів. Мені підпильники довірились. І нікому більше. Він простяг блокнот вперед в надії, що хтось візьме. Так... «Ось чого ще тримався старшої, подумав я. «У нього є якийсь виправдальний документ». Кудрявий підійшов до позалужного, взяв блокнот і сказав. «У вирок остаточний». Аж тепер позалужний став на коліна, і почав повзати біля ніг кудрявого. «Простіть мене, простіть! Ви ж знаєте, де живе моя мати! Напишіть, напишіть їй, що мене розстріляли! Я ж такий свій!» Вигукнув він так, що луна пішла лісом. «Не напишемо твоїй матері, що ти розстріляний нами!» Кажемо, загинув у боях, нарешті відповів Кудрявий. Справді, якщо старшой позалужний замаскований ворог, у що теж можна повірити, то нащо тривожити ще й матір через такого сина? Хіба мати благословляла його на дезертирство чи на зраду? – подумав я. І раптом для мене стала зрозумілою зачіпка з блокнотом. «Де той Заксенхаузен? Де те берлінське підпілля? Де Курляндія? І старшой позалужний у ній? Ніякий ти не підпільник!» – вигукнув короб. «Ти агент від німців і межа Кеті!» Це було останнє слово, яке почув позалужний. До нього підійшли Цибуля і Юхан. Усі троє обернулись і пішли у глиб лісу. Та ось пролунав постріл із пістолета. А я й забув... Чи наворожив собі в новорічну ніч Старшой позалужний? Чомусь збрело таке запитання Мені у голову Невже чи ліс В якому йому довелося От так загинути? 7 лютого 12 годин Двадцять хвилин. Загін стояв струнко. Недавно прийняте поповнення давало клятву на вірність. Командир Балтієць вручив новакам зброю. Сережі Ростовському, колишньому дит Будинківцю і матросу полтавцю кремезному з довгими руками і спадистими плечима. Схожому чимось на Мічмана Непрана і запасного стрілецького полку Балтієць вручав трофейний кулемет МГ-42. Служимо Радянському Союзу. Поклялися кулеметники Ростовський і Полтавець. Останнім часом у нас нема бажання давати новакам оригінальні псевдо і їх іменували за місцем рідних областей. Уже на таємницях, що перебування розвідгрупи в котлі затримувалось до невизначеного часу і без сталої кількості